El shall die El die Age to age you're still the same By the power of the name die We will praise and lift you high shall die What Messiah ought to be though your word contain the plan they just could not understand your youngest awesome work was done through the frailty of your self He shall die He shall die. till the same by the power of the name you shall die I shall come call Adonai I will praise you till I die you shall die Dit is nou net soos Kyns na 7.30 hier in Suid-Afrika Soos Suid-Afrikaanse tijd of Central African time En jy is by die rechte plek by Net Radio SA Net Radio SA ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Die rede hoekom ek vir jou die webadres gee, is dat mens maar jou kan vergewis van die feite van die radio. Al die inlichting is daar op die webwerf en dan ook sommer al die verskrilde programme en programtuie en ook die name van die omroepers. Mens kan ook die informatie vir iemand anders gee. As jy denkt dat die program van so aard is dat iemand anders daardoor gestig kan word, dan is dit moos soos een goeie restaurant. As jy by een goeie restaurant toe geëet het, dan kan een mens altyd iemand anders ook aanbeveel Hoe kom vergelijk ek het nou met die restaurant? Wel, gaan ons pas oor die eet van die woord van die heren. Kan nie, want nou Jesus het gesê, mens kan nie van brood alleen leef nie maar van elke woord wat uit die mond van God voortkom. En op een stadie met Jesus so'n skokkende boodskap gepreek wat aangeteken is in johannes Johanneshoofstek 6, waar hy verduidelik het, dat as die mens nie sy vlees eet en sy bloed drink nie, dan het jy eindelijk geen leven in jouself nie. En dis vir die rede mense, dis baie belangrike informatie wat ek nou net hier vir jou gegeen. Die Rooms-Katholieke kerk, weet ons ons nou is die vroege kerk. As ons nou praat van die vroege kerk, dan praat ek nou van buiten Israel. As mys die kerkgeskiedenis nou bestudeer, sommer net om nou iets uh, saam te vat uit wat ek so pas gesê het, dan begin een mens, ons mag gewoon met Jerusalem, as die eerste gemeente, en dan Antiogea daar, waar Paulus begin het met sy gemeente, maar nadat die Romeine daar skoonskap gemaakt het, so in 71 na Christus, toe is alles afgebreke, alles om ons weggejaagd, al wat die Christen is, is weg, nou weet ons, die Rooms kerk, die Rooms katholieke kerk, en, by katholiek bedoel een mens eindelijk die wereldweie dit is eindelijk wat die woord katholiek beteken beteken wereldweie en my mense het al vir my gevra nou is die woord katholiek beteken dit nou som in die tyd ook rooms katholiek sê ek nie die woord katholiek beteken wereldweie so enige kerk wat wereldweid is is een katholieke kerk. So, die Rooms-katholieke kerk is nou daar die wereld, waar jy kerk wat sy hoofdkantoor in Rome het. Maar nog hoe dit ook al sê, ek wil daar nie vir jou te veel inlichting daar oorgeen, en dis my net interessante dinge, wat soms verkeerdlik opgeneem word. As mys dan nou om die kerkgeschiedenis, vir ek iemand in, op theologische seminarium, of kookskool, of waar jy ook al studeert, kerkgeschiedenis leer, dan moet jy maar begin by die heel eerste kerk daar in Jerusalem en dan die gemeente van Paulus en Antiogea en daarna was dit nou Rome, want die Rooms-Katholieke kerk maak daarop aanspraak dat Petrus die kerk daar begin het en dan gebruik hulle na die skrif daar waar Jezus met Petrus nou gepraat het en van gesê het, juist Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, want die woord Petrus in Grieks en die woord rots in Grieks kom met mekaar oor een, en is met Petros en en is Petra en so maak die Rooms-Katholiek dan die kerk daarop aanspraak dat Jezus die heel eerste Dat, toch, dat Petrus die heel eerste paus was van die kerk en daarom het hulle nou die Sint-Pieters uh, plein daar met so'n standbeeld ook van Petrus en Petrus sit nou daar en sy voet steek uit in die beeltoe werk van so aard, dat as die mens daar voorbij loop, dan kan jy aan aan die voet van hom raak, en nou sommige mense soen dan nou sy voet, en sy toon is omtrent al opgesoen. Maar nou, dit is nou die interpretatie van die Rooms-Katholieke, hulle maak daarop aanspraak, en of dit nou waar is, sal ons nou nie reddig nie weet nie, Daar is baie geleerdes wat sê, dit kan nou nie wees nie, Petrus was nou nie daar in Rome, en hy was nou nie die eerste paus nie, maar die Rooms-Katholieke kerk maak daarop aanspraak. Nou sê nie wat er skrifgedeelte gebruik kan nou. Daar die woorde wat Jezus dan nou gesê het, dat hy is een rots, en op hierdie rots sal ek my kerk bouw. Nou, ander mense probeer dit op ander manier uitleeg en te sê, maar dit is nou nie rechtig wat Jezus bedoel het nie, want die feite van die omstandighede wees een bykie anders, namelijk dat Petrus nou nie so rechtig, so een verskrikkelijke rots was nie, en dan wees mense gewoon ek op die feit, dat, Petrus bijvoorbeeld nou vir Jezus verraai het en so meer, maar ek weet nie of een mens nou daarop kan staan nie, want een mens moet mekaar om ons daarom ook kan vergewe, nie waar nie. So, hoe dit ook al sê, dit is maar hoe die Roomse kerk dinge interpreteer, en ons moet onthou, dat in die kerkgeschiedenis die buitenkant Jerusalem, Begin maar in Rome en dis dat die Rooms-Katholieke Kerk sy geskiedenis wat ene, enige ander student moet dit maar studeer. Want die Rooms-Kerk het baie dinge gedoen en baie besluit te geneem. Daar is hele klomp konsilies wat waar die Rooms-Kerk dan op die mekaar gekom het en afgevaardigd is gestuur het, soos wat ons bijvoorbeeld, sê nou maar hier in Zuid-Afrika is sy noorde het of algemene raad, en daarna word daar bepaalde besluiten geneem, so die Roomsche kerk dan by die konsilies dan, wat nou solke, sê nou maar, synodes of algemeen raad, besluiten geneem het namens die kerk, nou hulle het vir ons ook besluiten geneem, wat nou nie ees deel is van die Roomsche kerkje, want omdou die protestante het maar eers daar in die tyd lang laat in die tyd van Lieter en Kalfijn, het hulle begin protesteer, en dis waar die woord te vandaan kom, nou tot en met daar die tyd was daar eindelijk maar net een kerk, en dis was die Rooms-Katholieke kerk, daarna het die protestantse kerke, omdat dit nou die protest was van Lieter en Kalfijn, tegen die kerk en tegen die kerkse optrede, en nou die Roomsse kerk, en van die kerk alweeg, Sommige mense sê dit was een fout dat dit gedoen moet word wat die mens moet vecht vir eenheid daar die eenheid wat ek vir jou gelees het in Johannes 17 waar Jezus gebid het vir die eenheid van die kerk hy het gevraag Vader ek bid dat hulle een sal wees soos wat ons een is Nou goed ons gaan soebykie daar die gesprek net mykie voortset maar ek moet daarom Sekerlik net eers groot en sê ek is dokter Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene Die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika En van waar jy ook al dan mag ingeskakel wees, jy is verskrikkelijk waai welkom hoor, amal van jylle En ek hoop jylle het soveel vrijmoedigheid en soveel vertrouwe dat jylle kansel sien om jylle reputasie op die spel te plaas en mense te nooi om te kom luister want na my mening is dit vir my self baie belangrik dit wat ek probeer verkondig as die oorkoepelende gedachte namelijk die brood van Jezus wat vir my die culminatie is of daar soms gebruik maar soms so een Afrikaanse uitdruk om sê, dis die kersie op die koek met respect, uit die aard van die saak. Maar dan die toppunt van die geskietenis van die kerk, en nie net van die kerk nie, maar van die hele ganse mensdom, namelijk dat mense wat deel is van die lichaam van Christus, deel is van die, die kerk dan, of die lichaam van Christus, Geleendheid gaan hee om deel te wees van die bruid, om met Jezus veraltijd en verewig, verenig te wees as sy tweede helfte. Mense, dit is een verskrikkelike voorrecht, geen engel eers of enige levende weese het daar die voorrecht behalwe net lede van die lichaam van Christus, lede van die kerk en ek sien verskrikkelijk daarna uit vir daar die oomblik met ryk halsende verwachting om deel te wees van daar die voorrecht om die bruid van die Heer Jezus te wees en tot in alle eeuwigheid saam met hom te wees mense, dis dis die Engelse woord awesome, awesome, rovend ek woon of julle mense wat nou taalkenners is en uh, miskien taal puriste is wat een ander woord het vir ons as wat ons nou gebruik. As een mens awesome, dan soek jy nou in Afrikaans en nou het ons die woord awesome rovend. Maar ek weet nou nie of dit so die rechte woord moet wees nie. Miskien moet ons een ander woord skip. Mes kanmos, die woorde soos neologismes, wat die mens in die mond van die volk, die volksmond, skip ons nieuwe woorde. En dan worde daar er nou een gebruik, soor dit mag toch nou wees, het ons hier so by net radio SA begin om met die ander woord te, te skip, vir awesome. Behal was die ding awesome rovind, is goed genoeg, dan moet ons dit maar so aanvaard, maar totdat ons nou nie een ander woord het, en moet ons dan seker as Afrikaans net wil praat en het wil meng nie, dan praat van asemrowend maar weet jy mense toe ek Afrikaans geswats het net om daar ook 'n stywer in die armbeer te gooi opstelling bostuk eerste dag daar so so sit in die Afrikaanse klas en dit was groot klas ek kring omtrent so 800 meer studente want almal omtrent in daardie jare het Afrikaans as as 'n eerstejaars vak gehad En die prof staan toe nou daarvoor en sê, jylle mense, jylle moet nou onthou, alles wat jy op school geleer het, op die laarschool en op die hoerschool geleer het van Afrikaans, moet jy alles nou vergeet, want dit was alles verkeerd. <laughs> jy soor om, kyk na al die uitdrukkings op die gezagte. Uh, van al die studenten wat van ooral uit Zuid-Afrika verskillende provincies van destijds. Want dan jy sê toe nou, hy gaan nou vir ons leer wat is eigentlik rechtig Afrikaans. Nou toe het hulle nog gepraat van Anglicismus, daar die tyd, en jy weet dat die enige iets wat Engels getlink het is nou Anglicismus gewees, en daar was ook nog verkeerde formatie daar oorgedra. En nou sit ek daar die klas en hy praat die professor van hierdie soort van anglicismes en goed wat soms so direct vertaal is wat verkeerd is. En hy gebruik een woord, hy sê, dorp daar in die, op die rand met die naam van Randgate. Nou, hy sê mense, dit is nie Randgate nie, dit is dan een verengelste woord daai, want eindelijk is dit randgate, nou moet u onthou, ek het in Randgate school gegaan, en ek weet precies wat Randgate beteken, dit is het engelse vertaling van die woord Randpoort, want dit is waar die rand begin het, en ek was daar in Uh, in Randpoort, in Randgate nou sê hulle nie, dit is nie Randgate nie, dit is Randgate want dit is al die gate wat daar, die sinkgate wat daar aan die omgeving uh, ingeval het, dit waar die, die naam vandaan kom maar dit was nou helemaal verkeerd daar had die ook professor helemaal totaal in al die potmis gesit helemaal verkeerd maar hoe dit ook al syt En Afrikaans, so as jy miskien dalk Afrikaans nou waardeer en dynke meis wat het sywer praat, en dan moet nog nie anglicismes en sukke goed gebruik woord neem, dan, nou ja, dan moet ek jy sê, dan weet ek nie rechtig wat er woord om te gebruik, anders as om die woord asem awesome rovend te gebruik Maar ek is oorstuig daarvan, die mense wat luister is nie taal puriste nie, jy, jy gee nie om as ons bykie die taal meng en so hier en daar, maar soos die Nederlanders ook maar Engelse woorde tussen angooi nie. Weer eens, baie welkom, en ek het nou die ander dag met jy gepraat oor die groetvorm in die Arabische taal, want ek is nou bezig om om die alfabet te leer, en ek moet die wees sê, mense, jach, hoor hy so, was dit nou, is dat moeilike ding? Wat die Arabische taal se letters moeilik maak, is die feit dat die letters heel van gedaante verwissel. Dit is nou nie soos ons in die, in die ons sien, ons skryf Afrikaans in ons stuk, In Afrikaans al die letters ooral lyk het precies die selfde nie. In die Arabische taal, as die letter aan die begin staan van die woord, dan lyk het anders as wat die in die middel staan, en dan lyk ook anders as wat die in die einde van die woord lyk. So, jy kan nie nou maar net staat maak op die feit dat jy nou weet hoe die letter lyk, as een enkel letter aan die begin van die woord nie. Jy moet ook weet hoe hy van gedaante verander as hy in die middel van die woord is En dan weet hoe van gedaante verander as hy aan die einde van die woord is So dit is moeilik hoor Ek moet vir die sê is verskrikkelijk moeilik En die slot som waar toe ek gekom het ook nog klaar die alfabet Min of meer onder die knie het Toe denk ek nou wat sal ek nou sê van hier die Arabiese letters want ek het nou Hebreeus geleer en daarna Arameus en daarna Syriese taal en ek het gekyk na hierdie ontwikkeling wat in die letters voorkom en kon in die series bijvoorbeeld sien dat het nou maar Hebreeuse letters is wat een bykie kleiner gedruk is en so half plat gedruk so al as of hulle nou nie maar hulle eie letters kon maak en maar gekopieer het van die Hebrews. maar klein, klein, klein ek dink dis waar my oor een verskrikkelijke knou weg het, is my daar die klein, klein letterkies wat so in mekaar gedruk is en hy moet hulle nou, nou lees nou, nou tienmal erger is die Arabische letterkies as jy hy hulle nou probeer onderzoek en want jy wil probeer vir gelijk nou met met die brews of dan nou met die syries, want dis die pad wat het gestap het dan kan jy as jy verskrikkelijk fijn kyk en met die vergroot glas omtrend die goed bekyk dan sien jy dat dit verskrikkelijke pretentie jyse lettervorming is dit lyk so na asof dit een klein, klein, klein, klein, klein vorm is van die syrische letters, met dan hierdie pretentieuse krille wat daar aan gesit word. So die, die krille is eindelijk een soort van, a, a, wat sal die mens dit nou noem, een soort van overblinderheid dat jy nou nie kan sien dat die letterkies eindelik nie eie letters is nie, maar oorgeneem is uit die, uit die series en ook uit uit die breus, maar klein, klein, verskrikkelijk klein, en dan hierdie groot krille, wat aan dit gesitte so ster te, nou, toe ek nou dit nou sit en denk van middag, toe wil ek nou dink aan hierdie uitlating wat ek nou gemaakt het, die pretentieëse letterkies, dink ek nou aan, goed wat mense, nou geneem het wat die hulle eie is nie, kom ons vat een motor, iemand steele motor, en dan binnen oomblik veranderde die motorse kleur, jy weet hulle verfing ons nou oor, of hulle vir die ding, hulle hulle met hulle uit mekaar ruit, en dan verkoop hulle die goednemers as onderdele, maar as hulle dit nou nie so doen nie, dan in een oomblikse tyd verf hulle die ding, dat hulle nou helemaal aan die kleur het, so wat mense soek nou na een rooi volkswagen, nou, kry hulle nou nie die rooi volkswagen, en al wat hulle sien, is een blauw een, ja, en so lang kan hulle sê van die kleur verander, nou, Dis hoe ek die Arabiese taal, nadat ek nou baie fijn gekyk het, wat ek moest nou gaan kyk hoe lyk hierdie letters aan die begin, en hoe lyk hy in die middel, en hoe lyk hy daar in die einde, want werkelijk waar, dis, dis onttrend een ding, om die letters geërkend te kry. Om te denk dat dit maar, jy weet, dit is maar verbloende, Syrisse taal, of Syrisse letters, met sokke groot krille aan, want hy krille beteken eindelijk, eindelijk niks nie, Dit is, ek wonder of jy al gekyk het hoe die mens in die Jan van Riebeekse tyd geskryf het, en hulle nou, nou naam nou geteken het, dan is daar almas nou een letter, en die letter is maar nou redelijk klein, maar dan is daar so'n klomp krille aan God rondom die letter, wat getuig van klomp pretensie ek denk hulle praat van die barok muziek ook as so'n soort van een muziek met so'n klomp pretensie, Julle wat nou meer van die muziek afkennen as ek en weet van die barok tyd en die barok stil sal nou meer daarvan weet maar ek het toe nou gedink, miskien moet ek toch maar net vir jy sê die goed is ook nie precies die selfde die woorde want ek het op een stadium by iemand gehoor as jy, as jy iemand nou moet groet in die, in die Arabische taal dan sê jy salam alikum en toe het ek het nou al gebruik en van julle wat nou luister daar vanuit die Arabische wereld daar uit Dubai en so het gesê nie, maar die woord dat hulle daar so gebruik is Mergabaan, Mergabaan nou, nou moet ek nadat ek nou gaan onderzoek en stel het vir hulle sê, daar is verskillende maniere om te groet uh, vanuit die verskillende plekke daar in die Arabiese wereld so sommige mense sê wel Salam Halikoum en ander sê nou weer Mergabaan so dit hang af vir my die, van die streek waarin jy jouself bevind kan jy dan nou een van daar die soort van maniere gebruik om te sê hallo so men so kon sê Mergabaan, of jy, want ek het gaan kyk, en ek het dit in die, die Arabies ook gaan kyk, en want het is beky moeilik om dit te raak te sien, juist omdat hulle letterkie so verskrikkelijk klein is, en omdat hulle van gedaante verander die hele tyd. Of dat jy ook kan sê, Salam alikum, dit het ek ook geskruif, geskruif in die Arabiese taal, en dit is nie al nie, daar nog een derde manier ook om, om te groet, om galou te sê en ek dink nie, ek gaan het nou herhaal nie, ek sal het by die volgende keer nou sê en ek gaan ek een paar ander van die woorde wat ek nou al bygeleer het uh, dit ook dan sommer gebruik dit was so'n bykie werk aan die Arabiese taal ek hoop het was een interessant vir jou om daarna te luister nou ons het begin praat oor die eenheid van die kerk want ek sou graag as ek een aandeel daar aan kon he werk aan die eenheid van die kerk terwyl ons die kerk in so'n groot verskeidenheid uh, op die oomblik is dit is verskrikkelike verscheidenheid, ek het vir u gesê, vanuit die verskillende studies wat daar gedoen is, van daaruit, wat was die laaste datum, 2012, en was die andere in, ja, ek denk hier was 2001 en die andere is 20, 2012, waar daar die statistieke vandaan gekom het waar daar 33.000 en dan later 43.000 verskillende denominaties op die aarde is Christelike denominaties nie praat nou nie van alle soorten denominaties praat nou net van die Christelike denominaties waar die denominatie dan nou specifieke kerkgroepering is Soos, een van die groepjeringe is nou, sê die methodiste kerk, en een ander groepjering is die baptiste kerk, en so meer, sonder dat ek nou daar in daar die detail ingaan. Maar ek nou dink wat die verwarring dit nou in mense sy denken moet saai, as jy 43.000 verskillende evangelies het, wat jy verkondig en waarna mense so kon luister. En dit was nou die, die soort van dilemma, waar ek myself bevind het op een stadium, toe ek met een joodse rabbi sit en praat, een goeie vriend van my geword, want ek het baie van sy boeken gebruik om vertaalwerk uit te doen. Toe praat ek een dag met hom oor die christendom, en ek vraag hom nou, wat is sy siening? van die kristelike kerk. Die sê, my man, weet jy, ek sou nie somma uit myself uit met jou daar oor gepraat het nie, maar omdat jy my vraag, en ons vriende is, is sal ek jou my eerlijke opinie geef. Hy sê, my eerlijke opinie, as jy my nou so oortuig om een christen te word, hy sê, nou nou van die kerk as jy my stuur? na jou kerk toe, of na wat ek kerk toe, wat, na wat ek kerk toe moet ek nou gaan, hy sê, want as ons nou praat van die van uit die judahusme, dit wat, wat die rabbies nou hulle self die godsdienst judahusme nou noem, dan is dan maar net die synnagoge, daar is nou nie verskillende soorte van synnagoge's nie, Dit is allemaal maar net precies die selfde. Hy sê, maar nou wat nou van die, van die christene? Jy sê, jy weet ons, jy ken ons tot die kerk geschiedenis beter as wat ek het nou ken. Waar jy in gaan? Wie verkondig nou die rechte ding? Hoe nou kom is jy dan nou so verskeerd in verskillende groepen? So ek het nou nie daar een antwoord gehad vir die joodse rabbi nie is een prachtige mens, sy baie, baie prachtige, mooie persoonlikheid, en dan ook, sy oog, vir my, was altyd, my, opvallend, syke groot, blau oog, eerlijke oog, en, terwyl hy met my praat, kon ek sien, daar was geen pretensie by om, of, jy weet dat hy, afkyk, neerkyk, op die kristendom, dit is net, sy eerlijke opinie, dat hy sê, maar, dit is so'n verwarring in die christelike kerk waar jy sal mys nou gaan so as mys kan praat van eenheid en as ek nou van hand op bieke tyd kan spandeer daar rondom dan hoop ek dat dat daarom vir jylle aanvaardbaar sal wees want bieke praat daar oor want alles gaan ons toch oor die waarheid nie waar wat is dan nou die waarheid Nou ek is oortuig daarvan dat allemaal van julle saamstem dat Jezus gesê het Ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom tot die Vader behalwe dier my nie Dit wat hy in Johannes hoofdstuk 14 gesê het As ons daarin kan blij dan kan ek het maar net veel lees Maar jy ken dit Jezus antwoord om Ek is die weg en die waarheid en die lewe niemand kom na die vader behalwe dier my nie so daar net een waarheid en dit is Jezus hy, hy sê ek is die weg ek is die waarheid so daar is nie ander waarheid nie as Jezus nie Nou is dit so, dat omtrent elke soort van een kerk, wat daar op die aarde is, beroep hulle juist op die skrif en op die bybel. En hulle prediking is allemaal van uit die bybel. En allemaal van hulle sal ook vir jou sê, wel ons allemaal stem saan wat Jezus gesê het, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die leven, en niemand kom na die Vader, behalwe dier my nie, wat dan beteken, dat Jezus die poort is, nie? soos wat hy dit ons nou in Johannes hoofstuk 10 verduidelik het, oor die gelijkenis van die goeie herder, hy sê, voorwaar, voorwaar, soms, ek begin wie vir vers 1, waar ek sê vir julle, Wie nie door die deur in die skaapkral ingaan nie, maar van die ander kant af intlim, hy is die dief en die roewe. Maar hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape, vooral maak die deurwachter oop. En die skape luister na sy stem, en hy roep sy skape elkeen by hulle naam en hy laie hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg om, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal vreemde nooit volg nie, maar van hom weg vlug, omdat hulle die stem van die vreemde nie ken nie. En hierdie gelijkenis het Jezus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat hy vir hulle nou sê nie. Jezus het toe weer vir hulle gesê, voor waar, voor waar, ek sê vir hulle, ek is die deur van die skape. So omdaan is die weg, die waarheid en die lewe, en hy sê, ek is die deur. Ek is die deur, waar deur een mens ingaan. Amal wat voor my gekom het, is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie, ek is die deur, as iemand door my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en hy sal weiding vind, so, kan dit sien, dat uh, ons kan nie wegkom van die feit, dat Jezus, die weg, en die waarheid, en die lewe is nie, en dat hy die deur is, waardoor ons in die koninkryk ingaan. En in Korinthius, as ek daar hierin kan blaai, in Korinthius die tweede hoofdstuk, is Paulus hier aan die woord, oor sy prediking, wat hy aan hulle verduidelik, hy sê, en toe ek by julle gekom het broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of wysheid nie niso want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jezus Christus en hom as gekruisigde. Sou kan ie sin waaroor moet die prediking gaan oor niks anders nie, sê ek het my voorgeneem, ek gaan niks anders aan jy verkondig nie as Jezus Christus en hom as gekruisigde en sien as dit nou so so wees, dan sal jy denk dat een mens eenheid kan bereik as dit die vertrekpunt so wees dat ons sê nou kom, ons gaan nou nie oor enig iets anders praat, wanneer ons die evangelie verkondig nie, as Jezus Christus, en praat oor sy kruiseging. Want dis waar die enig lewe. En ek denk die probleme ontstaan, wanneer daar nou net daarvan afgeweik word, en die vertrekpunt nie dit is nie. Want hy sal sien ons het een vertrekpunt en dan moet ons verder beweeg. Dis wat die Hebraer briefskrywer vir ons sê in die 6 de hoofdstuk, waar hy sê daarom moet ons nie blij by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder omweer die fondamente leef van bekering die dode werke en van ons geloof in God en van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die eeuwige oordeel. Nou moet ek vir u sê, met die kennis wat ek het wat my beskukking, omdat ek maar net ook een is met beperkinge en my eie kennis ook, verkondig al die verskillende kerke nie eers die selfde fondaties wat ons hier het. Hier is die fondaties wat moet word en op die fondamente moet die mens dan verder bouw. Maar as ek nou vir jou net vannig weer hier die fondamentstene hier noem wat hier genoem word, dan begin alles hierby bekering en ek kan vir jou sê met grootstelligheid dat alle kerke nie bekering verkondig nie want bekering beteken om om te draai vanuit die wereld en by die deur in die koninkryk in te gaan. En alles gaan daar oor, dat die koninkryk het nabij gekom, met Jezus Christus en met sy geboorte, en sy voorloper, Jezus sy voorloper, Johannes die dooper, het begin, om van mense te sê, hulle moet hulle bekeer. En want hy het gesê, want die koninkryk het nabij gekom, So met Jezus het die koninkryk nou nabij gekom want hy is die deur van die koninkryk En daarom was dit die centrale thema van die, van die prediking As die koninkryk en dan die feit dat die mens in die koninkryk moet in Want jy word nie in die koninkryk gebore nie, jy moet in die koninkryk in en dit iets wat jy willens en wetens moet doen, niemand gaan jou daar andoong nie, dit kan nooit so werk nie, so nou staan mens onmiddellik, onmiddellik staan jy tegen oor ander genootskappe, tegen nominaties wat onmiddellik kapsie maak, en sê maar, dit is nie nodig om tot bekering te kom jy want Jy is somme in die koninkryk geboore. Nou ja, dan verstaan jy nou, hoekom is daar, dan nou so'n geweldige verdeeldheid, in die kerk, wat verskrikkelijk haartseer is. Dit is so'n haartseerzaak, dat een mens, weer moet gaan herbesin denk ek oor die gebed van Jesus vir die eenheid wat daar behoor te wees so hy verstaan saam met my dat daar een fondatie is soos wat die Hebraer briefskryver in die 6e hoofdstuk hier vir ons sê Maar nou sê, mens kan nie maar by die fondatie bly nie, hy so sê, jy moet voortgaan. Maar net die fondatie self, in die verskillende denominaties, verskil van mekaar, soos wat ek dit nou net gesê, dit begin by bekeering. Dit wil sê, dit moet die begin wees van jou predika. Is om vir mense te sê, jy moet tot bekeering kom en het jy al tot bekeering gekom en dan sal sommige mense vir jou sê maar ek het nog nooit eens in my leven gehoor van bekeering daar is ander goed wat ek kan gehoor het ja ek het gehoor van doop en ek het gehoor van die nachtmal en ek het gehoor van beleidings van geloof en van die eeuwige oordeel wat daar is en, en so meer maar ek was Uh, nog nooit aangezeg dat een mens tot bekeering moet kom, nee, nou dat is dan die verskil, nee? so in sommige kerke waarin jy gaan instap, as jy daar instap en gaan sit en luister na die prediking, dan sal jy by sommige kerke, genootskappe, denominatie, sal jy hoor dat mense uitgedaag word, om tot bekering te kom en in daar die hele begrip van bekering leed daar ook alweer een hele klomp verskillende interpretaties kom ek noem vir jou een voorbeeld iemand sal bijvoorbeeld vir, vir jou sê dat hy op een sekere datum en dan sal hy die nadatum nou vir jou noem dag en datum, dag, of net die jaar dan, sê wat hy tot bekeering gekom het. Nou dan is my onmiddellike vraag, vir iemand wat, wat dit nou sou sê, en ek het die studenten ook al so getoets daarmee, gesê nou goed, as jy nou so'n datum het, van sê maar die 10 de juni, neem net om datum te gebruik, 2013 het jy nou tot bekeering gekom nou wat het nou gebeur van daar die datum af tot nou toe nou dan kyk hulle my nou moet baie vraag in die oog as ek so soort vraag vraag sê ek wel as jy nou na die Griekse tekst gaan kyk na die Griekse woord want dis ons nou die geinspireerde tekst wat ons het, in Griekse woorde het betekenisse, en dan is daar werkwoorde, soos om tot bekering te kom, wat die werkwoord is, want dit is een actie, dit iets wat jy moet doen, en in die werkwoorde het die mens een teenwoorde getuid, en jy het een toekomende tyd en dan het jy een klom woorde wat in verlede tyd geskryf is soos in die imperfectum en in die auristus en in die perfectum en in die pluscomperfectum maar as een woord geskryf is in die teenwoordige tyd prysens present tense in engels teenwoordige tyd dan is daar een implikatie daarin en dit betekent dit is een voordierende actie dit is nie iets wat ophou nie so om tot bekering te kom betekent dit is een voordierende actie en ek moes dit al vir studenten daar so staan en verduidelik met een hele klomp Lyftal in die hele aksie en vir hulle wees hoe dat die mens jouself loskeur as jy bijvoorbeeld rugby speel en jy is nou iemand wat die bal het en jy is een klomp hande wat nou gryp in jou vasthou en jy wil nou losbreek uit daar die grepe wat hier die mens op jou het en jy wil oor die doellijn gaan om die bal te gaan druk, dan moet jy ruk en plik, want die mense hou jou vast, en jy moet spring, en jy moet uit hulle hierdie greep uit loskom. Ja, dit iemand wat rugby gespeel het, of rugby speel, sal nou die, die begrip verstaan, hoe een mens nou jouself moet los, wikkel en worstel, uit hierdie grijpende hande van hierdie teestanders wat jy wil terughou wat nie wil hee, jy moet oor die doelijn kom hee dis die begrip die wereld het so een greep op die mens van die dag dat jy gebore is tot die dag dat jy tot bekeering begin kom dat jy een voordierende worsteling het om aan hierdie greep te ontkom en dit bly een voordierende actie jy kan nooit kan nooit nou sê nou het ek my losgewikkel en losgevoel en nou is ek kla nie, nee, Paulus kon dit sê aan die einde van sy lewe toe hy vir Timotheus geskryf het oor hierdie wetloop en het ek weet die tyd van my ingaan dit was vir hom een openbaring wat die heren van hom gewaas het dat sy dacht dat hy sal sterwe nie te ver in die toekomst is nie en Timotheus geskryf en gesê ek het hier die wetloop volleindig ek het die strijd gestry die goeie strijd Nee, die goeie strijd jy sien die woord S-T-R-I-D strijd dis hier die worstel strijd wat ons heet, wat die bybel sê is nie teen vlees en bloed nie maar teen hier die bose geest en die lig wat een greep op een mens krij en jou probeer terughoud en daarom is dit een voordierende Strijd. En daarom moet ek en jy die VCR 6 bijvoorbeeld ook mag gaan bekijk oor die wapenrusting wat ek moet aantrek net omstaande te kan bly in hierdie worstelstryk wat ek het. So net daar die begin begrip van die fondatie wat geleverd namelijk om tot bekering te kom Daar le al soveel argumente opgesluit dier die eeuwe jintmense, dat kerke daar dier uit mekaar uit is, en sê, maar dit is nie hoe ons dit verstaan nie, ek verstaan dit nou nie so nie. En in plaas van dat die mens liever gaan sit en die goed uitklaar, soos daar die heel eerste streweling wat in die kerk ontstaan het, tussen Paulus en Petrus, oor die besnijdenis en hulle daar uiteindelik by een kerkvergadering in Jerusalem met mekaar gekom het met afgevaardigd is van twee verskillende gemeentes van die Antiochie in Jerusalem en tot beslissing gekom het daar oor en een brief geskryf het en gesê het ons en die Heilige Geest het besluit nee? so dat daar eenheid kon wees want die gemeente van Jerusalem het teen oor die gemeente van Antiochie Antio gaan staan, met ander soort van leerstellings, soos die noodzakelijkheid van die besnijdenis. Maar hulle het die ding uitgemaak, uitgeworstigd, so dat hulle kon sê, maar ons en die Heilige Gees het besluit. Nou so die Heilige Gees is ons nou altyd by ons, heilige gees is ons nie weg nie dit is dan as een trooster vir ons gestuur, dit is vir ons die parakletos wat by ons is wat ons advokaat ook is en wat vir ons help en wat ons oortuig so ons nie elkeen maar net ons eie koers in ons eie richting inslaan nie, so, kan nie sien hoeveel moeilikheid dit ons in die kerk plaas van ons werk vereenig soos net by die woord bekeering wat die heel eerste van die stene is wat hier geleg word dit is al verbrokkel in verskillende groeperinge in. en dan die tweede van geloof in God om daar oor te praat wat geloof sal wees wat betekent dit om te kan gloe en so weet jy dat die kerke daar oor ook absoluut uit een hart loop en vir jou sê maar geloof is een is suiver a, begrip van die hart dit is een oortuiging dit gaan net daar oor, dit gaan oor die oortuiging van jou hart dit het niks te doen met enig iets wat jy doen he Dit gaan oor jy die oortuiging, wat jy het. Nou, dan is daar ander mense wat sê, maar nou wat nou van Jacobus, sy brief, wat sê dat die geloof, sonder werke, kan jou nie red nie, sê, dit is dood. Nou, mense, die geloof, Ek het nou gesit in een kongres waar een professor gesit, gestaan het en wat hy hier gedeelte van Jacobus hanteer het en het uiteingesit het en uitgeleid en hy het amper soos een, soos een stem roep in die woestijn getlink. En niemand het eindelijk enige opgewondenheid gehad om hy denk dat hy iets daar beet het nie want Jacobus word net doodgewoon geignoreer nou dit is van die begin af so jy weet ons nou wat is die die kanon dit beteken al die geinspireerde boeken van die bybel as jy nou een oude Afrikaanse vertaling het dan sal jy recht voorin sien ek maak nou my nou op hier dat jy sal staan die naslaan bybel dit is die heilige, die ganse heilige skrift wat al die kanonieke boeke van die ouwe en die nieuwe testament bevat, oorgesit uit die oorspronkelijke tale. Kanonieke boeke, dis kerkelike besluiten, oor wat die boeke dan nou in die bybel, as ons die woord bybel nou gebruik, as een klomp van die boeke, wat as geïnspireerde boeken gesien word, wat dan kanoniek is, al die kerkers die my daarmee saam nie, die rooms-katholieke kerk in jou geval nie, hulle het een hele klompie ander boeken, wat in die bybel opgeneem is. Maar toe die reformatie begin, die protestantse beweging, toe is die protestante so kwaad vir die rooms-katholieke kerk dat hulle ook nie hulle bybel aanvaar het mee nie. Dit wil sê die kanonieke boeke wat in daar die bybel by mekaar geneem is as dan die heilige skrif. Het hulle gesê nie, nie, nie, nee, ons aanvaard het nie. Ons gaan ons eie kanon saamstel. En daarom sal jy dan sê as jy bybel kan kry wat ook die detro nou, die ander kanonieke boeken bevat, die detro kanonieke boeken, dit wil sê wat nou nie in ons Afrikaanse bybel byvoorbeeld is nie kry mens toch Afrikaans vertaalde boeken wat as detro kanonieke boeke boeken staan wat in die rooms-katholieke kerkse bybel opgeneem is So, mense, ek weet, ek het nou hele plom tyd net hier aan uh, gespandeer, maar toch, denk ek is dit verskrikkelijk belangrijk, dat ons daarna gekyk het, jy moet maar, ook maar die kwaliteit dan vir my stem bykie aanvaar Ek uh, het bykie verkouwe op die oomlik en die, daar, weet, daar weer is verskillende uitdrukkings wat ook gebruik word, so, jy is verkouwe, en ander, so, jy het verkouwe Ehm uh, Maar nou ja, let ek nou nie vee dit daar oor D.V. morgen, as daar een morgen is, D.V. betekom ons die over lente as die Heere wil, dan om 10 uur Erediens, en dan om 7 uur, weer D.V. dan, as die Heere wil, weer ons program, Stem van Hoop, en, Mag die Heere vir jou een wonderlijke aangename nachtrus gee. En mag sy vrede saam met jou wees totdat Jezus Christus weerkom. Amen. Shalom.